ریاض السالحین یا کم سلوی اختم سلوی اختم نمبر بابو او حدیث نمبر ده دری سوا دو دو سو نمبر تین سو نمبر حدیث ده دری سوا نمبر حدیث او باب نمبر ده چالیس وعن نقل ده عبد الله ابن عمرو ابن الله رضى الله تعالى عنهنا عن النبي اغى نقل ده نبي عليه صلواته والسلام نکي قال النبي عليه السلام ليس الواصل بالمكفي نده سره په می پالونکه اګه کس چې غبد له په تا سره چاخه وکلو تاسو سره خو وکلو نو دا سره رحمی پالللی دا سره بدل پاللی زه کته سره احسان کو نو تامو سره کو بس بدلوا سره رحمی کمې تاوي ولکنل واسلا الذی اذا قطعت رحمه وصلا لیکن خپل ولی پالل دا هغه سدي کلا چې غوسه یغه خپل ولی ازا قطوات کلا چاغا لره کئی غوصه ایخ پل ولی لرا و نو ده پیوس کئی غی لرا اغا ده سر غم خوادی پریدی تگره تک تق پریدی او د ار سره کوي نو ده ایخ پل پالون کئی دی او, او چه تا سر سو خکی او تمو سر خکی نو ده خپل پل ولی پالل لری ده سر و بدل را و یغا من کرا جی منگو کرا آغندا دازي منګو کړو نوځو بدلا دا نن بدل ټولي بدلی منګ سرهخه کوي نو زکه منګ سرهخه کو دا شی ولېگا زکه منګ لې را لېګي دا خپل ویلې دا سره بدلا را رواول بوخاریو وقتهت ان ټو د پښتون په دی دا کنه دا منګ کراځي نو منګو کړو نو دا شی دا لېګي نو منګ لېګو بس وقتا دانو چې مونږ ته ناراضي مونږه کړجو مونږ سشز ناراضي کې مونږه کړلي وو داوی مو قام ده وقتا ادب فتح القا وقتا و مرفوع وعن عائشه رضی الله تعالی عنها بیا شي زمنګ زنانو مونږ تخې طریقي خودري ديغه قالت عائشه بيبي وې چې قالو رسول الله صلى الله عليه وسلم وي دي الرحيم معلقه بالعرش خپل ولي چدا ندا او زاند خل شویدا تر عرش عرش تا او زاند د خپل ولي د خپل ولي تقولو و ای د رحيم خپل من و سلني الله ا سوچ په وسکي مال را نو په وسپکي اغل را الله خپلوانوی چې زه چا په وسکم د خپلوانو صدا د رشتہ دارانو سره هغه بالله په وسکی د خپل رحمت سره ومن قطععني قطعوه الله چا چې زه غسکل مالره چا چې زه مولقطه کما نو موقطه وکي غسبه کی اغل لا د خپل رحمت نل دیږي یعنی چا چې زه خپلوانو نلری اساتل لما درشت دا هارانو تعلق پر خود نو پربد ی الله هغه خپل رحمتنا چا چې تعلق د خپل ولی غوسکره نو الله د خپل رحمتنا لري کړی په مالداري رحمت نه دی با خپل ولی د عزیزا زچ غریب خدای کړی نو خپل ولیو په اعلی کنه نو خپل ولیو په عالی او غریب معاشینو اسد بادشی متفقن علیه وعن ام المومنین میمونت بنت الحارس انها آتقت ولیدتن ولم تستعزن نبی رسول اللہ علیہ وسلم دنبی علیہ السلام بی بیواز منگ موردہ ام الاغسوک میمونہ چھدی ازاد کلائی ووینزا او اجازت نوکل نبی علیہ السلام دیتا او نیتی طلب دی جازت کڑیو بغیر اجازت دنبی علیه سلام ندیجی وین زازار اکڑا اس دا یو مسئلہ دا چه تخاون نا اجازت نا بغیر یو کار کوي صداقہ کوي نو دا داغی کی گئی و کنی کی گئی علماء وی نو کچھرت دا دی خض اخپل مالی او تسرو پاکی پخپل اکولی شی نو نوځه خاون دی یاد نه په غیرم دا خرچ کولې شي خان مغیر دی یاد نه خاون نه په مال چې څو سره کوي بيځه ول نه کوي او که خاون خاوند مو ته اجازه کړي چې زرداسه مقرضی نو تا ته اجازت دې نو بیا هر وخت اجازه خاون نه په کار نه دې اغه چې څو وخت د مال د لوکول او مقرضی نو کارا خرچ کوي نو خرچ کولې شي ثواب شته عما کانه یو محللهځې یا دوړولی هااف ار کله چې او ورغا ورځ چې را تبا یا دووکرځې د به نبی ل سلام پاغېفی په کوری کې چې غې کور ته به کله نوبیلی سلاتو سلام راغې نو غې سره نووي به دښځې میمونې اارته یا الله آیا خبری تو ایداللہ پیغمبر اینی اعتق تو ولیدتی بے شک ما ازادہ کری یو وینزا ما یو وینزا ازادہ کری دا قال آنوی نبی علیہ السلام او فعلت آیتا کری دا کار قالتا اشتیہ وینزا ازادہ کری نو قالت اوی ام المومنین میمونی نعم آو قال نووي نبي عليه الصلاه والسلام اما خبر شا انك يقينا ته ممنى لو ات لو اعت اح اخوالكه كچرتا وركل وي ديوين زل را قل ما ما كانوتا كان اعظم ل اجر کي نو بدا دلوي اجر ستاد ماما ما کانو تدی وینو دا وډېل وی اجرو استاد پاره یو خپل ولی او بل غریب وی دا ما ما کانو دی نو خپلوان له یو شی ور کول یو د وجه د غربت نا او یو د وجه د خپل ولی پاللو نه نو د اجد کی د غریبایما او د خپل ولی بل ور کینو یو د صد فضا غریبه حق ادا کیږي اوت چه په خانه دان نشدارې کې رښتپلې نو دوه حقادا کېږي او حدیثونو مرالواني راستو متفقن عليه نو باګه خره کا داګه په پارشدارې کې ها رونو خندو کې چم گاون کې خپلولې کې تتر زامنو کې غریبانان وی هغه پزې پرې دی او پر دوه خلکو لری یو سیور کې هلاکت په وي یو خو مکی حدیث تیر شی وبدہ من تعولو الیک چه شروع که نو دا اخپل شروع که چه یو خو دست اخپل والی حق دی او دوی د دی غریبه حق دی وان اسما بنت ابی بکر صدیق رضی الله تعالی اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی قالت اسماوی داد ابو بکر لروہ او دو دو مور کافی روا او نبی عبو بکر زکر بیا طلاق دیلو اور کرو باز ہوئی محدثین چه عبو بکر دادا دا اسما مور دائی طلاق کروا قالت اسما وی قدمت علی امی وی مشرکتن فی احضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارالا پا ما باندی زما مور او دا مشرکوا آن په زمانه نبی علی صلوات و سلام کې داغه مواهده د مشرکین او صدا د حدیبی پاغه موګه کې فاستفتات رسول الله صلی الله علیه و سلم اسماوی ما تاسو کو د نبی علی صلوات و سلام نعدد خپل مور په بارکه چې دا غریب ما سره راژی او آیا زاگې ده څه ور کولې شم کنه قلت لنبي ما قدمت عليا امي وهي راغمه راغبه ارال پم باندې زما او ازما مور راغبه وا یداغه ی نتملدون کیوا زمانہ شو غاری زمانہ څه شی امداد اف اسل امي و از پي واسكم مور سره دا مور مشرک ده نس ور کول على عين النبي عليه السلام نعم او اگر که مشرک از سلی امکه پالا خپل ولی د خپل مور صدا عزت کوا د خپل مور او خپل ولی لو ورکا سجدي وس کېږي نو لو ورکوا اگر کا غیر مسلمه دا زکه پتابانی واجب دي است مور دا وصاحبهما فی الدنيا معروفه او عملرګرته اقواد موروپلار سره هغه مملکه وا په دنیا کې چې صدا لا نه پوې دا مشرک ده نه منې خپل تعلق سره ساته مور دې دنو و قولها راغبه اعتامعه عندي تسالوني شيئا نه تموشکې ما سمه ناراضه بلارته مشرکې مورته وی نیاته مور وی خورته وی نه مشرکان یتا سون نه نه تعلق سره سا بیا بیا او سره کېنا په ساتن ممسلو ک پایوه کمې کم, کم چې ستانه غ سشي چې ابرواري ا تعمییاتون تم لړونکې وایدي ما سره تلونیشي چېغاړې زمانه ی شي قله او ویللی شو وللی شوري شو شو کا نهوا مور د د ما د نهسبنا یا نه سبي موروا و من وظې او ویللی شوي چې دای ضای موروا دار ابو ریا سبب د موروا او یای یا دنا سب وا هو صحیح الاول صحیح اول لا دا نسب موړوا او ابو بکر د تلاق ور کړو د وجه د نه چې د شرکو وان رسوا الله لها لم بیا وان زینب ثقفیهه امراته عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه و زینب د عبد الله ابن مسعود بی بی وا مالدار خزوه عبد الله بن مسعود غریبو غریب عجزو بلال عبد الله بن مسعود له خو او غریبانا د غربت په تمامه او غریب او عجزو عجزو او قران کزا سه ماهر او چې نبی له سلامي قران د چانه زکیولم به عبد الله بن مسعود درته قران کډیر ماهر دي کډی سرهوله د مبارک شپون کېو او نبی عليه السلام سره د صحابو نه پيوزه تیرې دو او د یوځي کې ګړې سرولې نبی عليه السلام تو سلام اشپن او تو ايش کیا ګړبا اوي استاد ګړو کده چې ګړښتا چمګ ته پي ګوللو شو و یاو ګړښتا د پيولو شو زکه مونږ ګي شو یو ته کې شو په سفر روان یو اوي شتا خو زو چون کې شو پون کې ځما اختیار د پيونښته زه اوس صرف ګوري څوره ما خپل مالک له مازيګر موضوع ما خام وای زه خیر دی دا چې ګډه پکشته چې بالکل اوچي پينور کوي او عشتا پیغام الله راوړه نبي عليه السلام ورته او چې ګډه ول راوسته دا او نبي عليه السلام پا اوچګړه په ملابانه لاس کې خود او ځفه شروق او عبد الله بن مسعود ته ویل وشو دا هوټره ټقینا شړ شړ ری پې شورو په ډالاو شو حیران شو چې زه خو دې سره هیدارم چې دا او چې ګډې نه پې رواني او چې ګډې نه پې رواني ماز ما ته یو که وای پرې دم از استا شاګر کېږه مو اجازه ما کې زيرې ګډې لری ګری مالک ته واळखته اولاد طالب شو راغړ ته تعلیم غري ټوله फायदा وکړه چه پا صحاباو که پا قرآن ماهر جوړ شو او داس ماهر چې نبی علیہ السلام بوتا کلا کلاوی امنی مسروب قرآن و آیا اون اغاوی سنگز قرآن وی پتا را غلی دی وی پا ما را غلی دی خوچو سوکی وی نو مال مزارا که بیچتوی دیل خیستا قرآن بیلوستو زکا نبی علیہ السلام تاسو د سلورو نو قرآن زدہ کئی و لن بی پاگا سلورو که سوک دی الله ابن مسود دے بیا غلام دے حضیفہ سالم عبداللہ ابن مسود خزرالہ اوے وے قال اوے لی رسول اللہ ایسوال اوے نبی علیہ السلام و سلام ویلی تصدقنا یا معاشر النسائی ولو من حلی کننا من حلی کننا نبی علیہ السلام تقریر کا او خضوتا اے او خیراتو نکوئی از زنانو خیراتو خیراتو خیرات نکوي او ټولګي ا د زنانو اگر کده خپل زیوراتونه وليني اگر کده خپل کالو زیوراتونه وليني خیراتونه کوي ځکه د خپلو سره نور د سنۍ خدای خپل زیورات یې ورسدان ها خپل سونی سرا شپینی نبی عليه السلام و هغه خیرات کوي خو خیراتونه کوي او خځه په خیرات ډیر مهینه می پتین دیر مہینی چې خبره واورې نه په عملم کوي توخه به ډېر خیراتونه قوس خیراتونه پرې خورو قالته نو دې زنانو دې زنانو وي چاوې عبد الله بن مسعود بيبي فرجاتو جواب شوم عبد الله بن چې نبی عليه السلام دا عبد الله بن مسعود دا خبره واورې دا خاون تي وي چه اوی ما لہو عبداللہ پلخاون عبداللہ امنی مسودتا چه تا یو صلی خفیف و ذات لیدی سپک لاس والا یعنی غریبی لاس تی سپک دے سپک لاس اشارہ چاہتا را یعنی کم مال والای ویلکہ اسم لاس ک نشتا او چه سم لاس تراشی بیا به ختم کو بیا و خیرات کو وہی کرنا و وسمی لاس کیس نه لاس کې خو سم هر وخت نه معنی نه ګورې موږ ته و وسمی لاس کیس نه چې لاس ملخ شي نبي اوبه لاسه صدا شینو بیا ختم کوم د توله ها ها اوه نبي رسول الله صلی الله علیه وسلم قد امرنا حکم کړې موږ ته په صدقه صدا فات هات ورشا نبي عليه السلام ته فسالو ته پوسو کده نبي عليه الصلاه السلام نخ خپل انکاننا ظ کا ک چرته دا خیرات زما یجو او کافی کږ عنې زماه پهتاببان دی نوڅکم چې په بلبان د خیرراو نه کوم تم خاون دی نو پهتاب خیراتو کومه الله او کو پتان ن کږ نو اوګرضوم د خیرات الله غیرې غیر ستاسونا اوبل چا و کومکه خیراتو نه کو خیرات کوم د خپل سونی یا د نو لکه دا مال داراو او ته غریبی حضرت تور شاید چه خزا پخپل خاون بانی چه غریب ده خیرات قی نکی گو کنا الله اونی مسورو تووی مالا داگان شرم راجی زبا سنگ آغا توی من چه خپل خیرات والم او کنا شرم دیکن ندیک سی پختونو فقال ابن عبد الله ابن مسعود بل اتی انت بلکه تورشا پخ بلا زغه نشو وی دی حضرتہ زب ز غریب موضوع ما مال دار ک خدای خیرات کین هما باندې خدای خیرات کیږو کین کیږي تورشا ابن عبد الله ابن مسعود خذا زینب وئی فن طلقتون ز روانه شوما فایزه امراۃ من الانصار ناگهان یو خزوا ده انصارونا به باب رسول الله صلی الله علیه وسلم پتر واځه ده پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چداغه حاجت زما او حاجت داه یعنی زما او داري حاجت یو اغم پدې تپوس راغلی ته پوس راغلی واچ ته پیغمبر نه تپوس پوس کما چې زمالدار ما خاون می غریب دین ز پخپل خاون باندې صدقه وکمو کنه اغم راغلی و زم لار وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد القیت علیہ المحابه تاکہ غرضول شی او پابانی یرا یاته چې هغه سره سوکه مخامکه دین شو ډېر مرعوب انسانو او سوکه مخامکه دین شو مخامکه دلګرال ته پوسه لاله خبره وا چې موږ دا غنه ته پوسکو دا نو فخر نو مونږه انتظارف په دروازه شو غس ورزو بو سورزو په پیغام باندې تاسو کوه همنګ دی یره غسی او چې مونږه څنګه د پیغمبر سره مخامقيو پدې کې بلال روعه تیرا فخرج علينا بلال روعه مونږ باندې حضرت بلال جل الله تعالی هو نو مونږ او وی حضرت بلال تا ا اي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فخبره او خبر ورکه نبي عليه السلام تا ان امره تې بالباې چې ب ش دوځناات پهوا سره ولاړدي تس الله کا او سوال کې غتالستانانه ا تز او ص د کاما آیا کاfikږ ص د ق د داللوښونه الله اوا جما پهښپلو خاوندانوبانې. وعلا ایتا من او پا یتیمانانو باندی فی حجوره ما شداغی پا تربیتو پا سنگنو کیری کزمانگا دا صدقا و خیرہ زمانگ پا خاوندانو او ته یتیمانانو پا دیدی چپا غیبانی کی یو کنا پولو شو امین مسود تی ابلال تا دی خزووی ولا تخبرو من نحنو مخبروا نبی علیہ السلام چمن گسو گیو داو تمو عچہ د ابن مسعود خزر دا او د انصار او خزر بابا تو خبر دین حضرت حضرت او کله دا خبره پټه پاتی کی ولا تو خبر هو مخبروا حضرت لرا من نحانو چمن گیو چمن گدا عبد الله ابن مسعود بی بی او د انصار او نیو وی چې دا خبره کو هم چاته ما هایان سکار دی فداخله بلال علی رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل شه بلال اهتون کړه سپایي موازن او اهم له خوش قسمتو ګور خلکو سره نشي مخه بخ کې او او سر چوبز ګرته ناس پاس پاسته فداخله بلال داخل شه بلال جلانو په نبی له صلوات والسلام باندې فساله تو پوسوکه بلال د چا نبی علیہ الصلاتو والسلام چې تاسو ته خزر راغلی او تاسو پوښتکې چې په خپل خاون باندې د خزر خیرات کیږي کنه فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه اغلو غلو پیدا کئ نو می حضرت بلال ته نبی علیہ الصلاتو والسلام من هو معصوب دی نوcohort وای د هغه خوتوی له چموایا آ کو ته نه وای نو, نو د پیغمبر د خبره خلاف راځي نو دلتا دا پیغمبر د دا خبر تامیم کره دی او د خودو لحاظه نده کره وی سویو بلال او خودو سوک دی. من هما نو حضرت بلال دا خبره زکا وکړه چې د نبی علیہ السلام تا پوسو کنن دا پیغمبر عدب کره او ناغو ته امرعتم من الانصاری و خضادا د انصارو نازینب پی جنم و زینبو او بل زینب دا دا امن مسعود بی, بی دا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الزيانم هيا زينب بنت علي دي كبز زينب دا كمز زينب دا, دا؟ قال نبي بلال امراه عبد الله خذ عبد الله بن مسعود دا بس بنت بیان بيلي سلام بل سوال نه کرے چول لا غل دا خوند ول نه راته بس فقال لك لكلا خذه را شي تپوسو کې د چا په یا خپله تپوسو کې پر دی نهخواچی د دا ممسې ده د خاون د بچی نوپ د خبره نه ده ځان پوه کوب په کاه نووي رسول الله وال الله له سلام الله اجررانې د د ښو د پاهه اجردي چې پهپو خاوندانو سر دقاو خرچ کوي اجر القرابته و اجر الصدقه یو اجر د خپل ولایته په دې او بل اجر اوطا په خیرات کولو ملاويږي متفق علی اتفاق کړي شه په دې حدیثه بوخاری او د مسلم حکورا په دې کې د علماو خلاف دی چې دا صدقه زکات او او که د خیراتو نو دا فلی و د فلی خیرات دی زکات نه فرض دی صدقه زکات چې د خزي زکات په خاون نکېږي او د خاوند زکات په خزي نکېږي زکات د ټول مالونه د یو بل د مال څخه حاصلې فایده حاصلی د خزي مال ا د خاوند دی او د خاوند مال ا د خزي شریک شېږي یو بل سره کنه نو دو دوی باندې نه فایده د یو بل د مالونو د واړه اخلي اگر چې نور ايمه وجایز دی عم یوسف باوی خنا امام ابو حنیفه وینا دا صدقات دفلیوه دا صدقه فرزینو و زکات نگیگی او خیرات چه دے نلونبه خیرات هغه د خزه په خاون کیگی او د خاون په خزو او په اولاد کیگی متفق علی و نبی سفیان سحر ابن حرب فی حدیثه طویل فی قصته لقد حدیث شداجیب ان نه رکل قال ولئ ابي سفيان تا فما ذا يا امركم به فسحكم كيتاسو تا به يني yani نبي عليه السلام تا است فسحكم کي حیرت کل ها ابي چا ابي سفيان كلا فرقل ته خط ليكليو د نبي عليه السلام خطي وړيو چدا د پیغمبر چستا پیغمبر تاسو په صحه کوم جایره ها یعنی به یې نبی رسول الله نو قالا اغه ته ویلو قلت ماوي يوي قلت ماوي يقولو السلام منته حكم پدې کې وحده ولا تشركوا به شيئا دا الله توحید ومن عبادتو کې دا الله اکي आवाज او م پر خدار کوي د لاپې پتونو کې د لا سره اس یونشي دا نو چې مونته حکم کې چې موځ نور خیر خیر نه او لونب حکم د منته پهکی اودون اللهده هو ولا توشرکو به ش وکو مع ما با کوم او پرې د خبر چې ستاسو پلاران ستاسو پلارانو باوي چې منګ بعدت دبوتانو کوو من غی عبادت مشرانو کو اغه خبر پرې دې کم چې تاسو مشرک ها بما تعدون ان کنتا من الصادقين وي او پیغمبر موږ ته حکم کوي په مانځو او صدقه په صدقه ولعف پاک دامنې او صلاه او په خپل ولې پالو له سلام متفقون علیهم وعن ابي ذر قال او وی نبی عليه الصلاه والسلام انکم ستفتحونا ارزا يذكر في هالقيراۃ بشکتا سوچه زرده چ فتحه بکی تاسو یوه یزم کړه چیا دولی شی پای زمکه کې قیرات وفي روات نو په یو روات کړه غری ستفتهونا مصر زرده چ تاسو په فتحه کئ مصر لرا وهیه ارظم دا مصر یوازمه کدا یوسما فی هالقیراۃ چې مسمى کولی شی پای کې نکم کې خدری شی هغه کې هغه د قیرات واستوصوا باهلها خيرا لو وصيت كویتاسو یا زوصیت کوم تاسو تا واغ آل د زمکه خیرن د خوالی چې دا غږم کې وال او سره خص لو کوي ولي فان لهم ذمه تورحما زکه داغه د پاره ذمه دا او رحما خپل ولي یعنی ذمه هم د ذموارده ام او خپل ولي هم دا لوځ د خپل ولي هم دا وفي رواية فإذا فتح فا تتحتموا كلاة شفتك تأسوا غير رانو فأحسنوا فا إلى آلاء آكل لراء على علاقاء خال لراء نخكويد أهل لغزمك والأسراء فإن لهم ذمتا ورحمة بشك ديلراء او قال ایائی ویلی زمتا و سیرا وعدا و سرگنیدہ رواہو مسلمون او زاگی بیان کئی رحمہ سنگلہ قال العلماء الرحم اللتی لهم کونو حاجر ام اسماعیل منهم پلولی آغا چھ دیلر او کدل د بیبی حاجر چاہمور دی اسماعیل علیہ السلام و منهم دا دینا دا حاجر دا حاجر بیبی داغیزوی اسماعیل علی السلام داته د خاندان نواه په او پای کې دا دا دا دا دا دا دا دا. دی او دا غینه د نسل له داداروانو یو قسم داغی خپل ولی خپل منځ کې را درو او څرګنده څنګه وا او اذن نبی علی السلام او نبی علی السلام د اسماعیل السلام په اولاد قرار روان دي نو له سب په لحاظ دي او د څرګندې په لحاظ سره هم زکری و سار او چې دا و ماریا امو ابراهيم ماريا کپتیا مور د ابراهيم عليه السلام چې د نبي عليه السلام زيو منهم د دا دینو ماريا قبطيا هغه د دې د خاندان نو او ماريا قبطيا ديوینزي حوین زوا او هغه د دې د خاندان نو او نبی عليه السلام بيبي وا پوه شئ او نو ځکه دا یاد